Чистия смях, продължение. Един млад лекар влиза забързан в моргата и казва на един труп, имам чудесна новина за вас. Не ви е спрял пулса, а моя часовник е спрял. Трупа казал, а бе, докторе, и с пулс и без пулс вече не ми се живее. Киркор и Гарабет живеели в един блок, Киркор на 20-ти етаж, а Гарабет на първия. Веднъж Киркор... Решил да се направи майтап и се обадил на Гарабет по телефона. Гарабет бяга и много бързо, трябва да ти кажа нещо много интересно. И Гарабет препускал до 20 етаж и видял на вратата бележка. Абе, направих си майтап Гарабет. Гарабет се е досел и оставил бележка. Не си мисли, че съм идвал. <съква> Двама полицаи се готвят да штурмуват Апартамент, в който се е барикадирал тежко въоръжен бандит. Единият полицай казва на другия Ти влизай, а аз после ще отмастя за тебе. <рък> един гавровец се качил на покрива да поправи една чупена керамида, обаче се подглъзнал и почнал да лети надолу. Докато минал през прозореца на жена се извикал Жена, готви за един човек по-малко. Двама след сериозно запиване излизат от кръчмата и казва Чуй как красиво пее чучолигата Каква чу чучолига бе? Да не си полудял Това е шаранът Какъв шаран бе? Той не пее през нощта <кък> Две баби си говорят Пено как е внучето? Ами записаха го в училище за олигофрени. Другата казала, е, щом го влече това учение. Нека да ходи да се учи. Обява във вестник продавам мотор, премазан, изплескан, продавам мотор, премазан от валяк. В редакцията се получава писмо. Купувам го, но ако ме няма от дома, поснете го под вратата. 103 годишната баба Пена от Троян припаднала на улицата. Завил се е свят, линейката е зима, слагат и два шева на главата, която била спукана заради възраста и оставят болницата два дена преди да изпишат и доктор я е пита Как си бабо пено? Сега съм добре докторе но имам кахър. Мисля си какво ще прави един ден на старини щом още на 103 години ми се ви главата. <ръква> Вуте стои на гроба на пена и плаче. Идва на нея и му казва. Како правиш бе Вуте? Плача на гроба на пена. Ама това не е гроба на пена, бе. Да, бе, аз се чудя, защо плача от часове, пък не ми е мъчно. Канибал е в леглото си, върти се и се преобръща, не може да заспи. И си мисли, кой съм аз, къде съм, защо ме има на този свят, от къде идвам и къде отивам. Жена му казва, колко пъти ти казвам да не едеш интелектуалите. Съдията към подсъдимия. Виждам, че освен пари, сте започнали да кр... си започнал да крадеш и часовници, пръстени, огърлици и чанти. Подсъдимия каза: Да, ваша светлост, но съм чувал, че само парите не могат да ти донесат щастие. <ръква> Влиза борец в църквата и, случа, и слуша отчето, чете някакви Божии заповеди, и слуша той: Не лъжи, не кради и казва. А о, че аз как ще работя. Послушай Джон как, чудесно... Послушай, Джон, как чудесно пее славия, шепни жена му. Джон казва, какво толкова се чуди, той още не се е оженял. Няма дългове, зъби ни го болят, защо да не пее? В съда осъждам ви на доживотен двор. Подсъдимия казва, протестирам. Съдията казва, увеличавам присъдата с още една година. Настрадин бил болен и доктора му проверява температурата и му казва, ами висока температура. Настрадин казва, колко? Докторът казва, 105 градуса. Настрадин казва, а колко е световният рекорд? Иска да дигни още. Yeah. <laughs>